Păcatul. Oricine face păcat face fără de lege și păcatul este fără de lege. 1 Ioan capitolul 3 versetul 4. Puterea păcatului este legea. 1 Corinteni capitolul 15 versetul 56. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Evrei capitolul 12 versetul 4. Păcatul este un atentat asupra vieții. Păcatul este sămânța morții. Păcatul este duhul sau aerul diavolului. Păcatul este o a șarpelui cel vechi pe care o prăștie pretutindeni. Păcatul este un accident în bunul mers al motorului vieții. Păcatul zmulge pe om din Dumnezeu și îl duce în bezna nesiguranței, a suferinței și a morții. Păcatul este greutatea cea mai mare din corabia vieții noastre. El ne-o trage la fundul mării morții. Păcatul este o fiară din calea căruia trebuie să fugi. Cine merge pe calea pe care vine fiara, totdeauna va fi birui și sfâșiat de ea. Păcatul este cel mai periculos răjmaș al omului. Cine-l ascunde însă sân își ascunde focul morții. Păcatul este un foc, arde locul unde stă. Păcatul este virusul care produce sterilitatea spirituală. Păcatul este o abatere de la scopul vieții. Păcatul este lipsa cunoașterii. Păcatul este o noapte groaznică în care se zbate omenirea. Păcatul este o ieșire din fire, o ieșire din mersul natural al vieții. E un accident în rânduiala lui Dumnezeu. Păcatul este vama care oprește pe om de a se înfățișa înaintea lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântările sale. Păcatul este pistolul diavolului cu care trage în lampa sufletului, lăsându l în întuneric, ca apoi să-l poată jefui. Păcatul este funia diavolului cu care caută să înfășoare și să împiedice picioarele celor care aleargă spre cetatea cerească. Păcatul este lovitura de ciocan cu care batem cui în palmele Domnului Isus, este sulița cu care îl străpungem, este coroana de spin pe care îi o așezăm pe cap. Păcatul omului îndrăgește cruzimea fiarelor, curăția și sfințenia lui le potolește. Numai când uităm pe Dumnezeu să vârșim păcatul. Păcatul este cancerul sufletului. Păcatul este cel mai mare vrăjmaș al vieții, ori de câte ori îl observăm, să-l nimicim. Păcatul este focul diavolului pe care l aprinde cu ajutorul omului. Diavolul este amnarul, iar omul este cremenea din care s-ar scântei. Păcatul este tot ce slăbește rațiunea, ce-ți face cugetul mai puțin sensibil, îți că simțul prezenței lui Dumnezeu, tot ce face să crească autoritatea trupului asupra minții. Păcatul este singura cauza a tuturor despărțirilor din întreaga creațiune a lui Dumnezeu. Păcatul este întuneric. Nu există spurcăciune mai mare în univers ca păcatul. Unde intră el, totul se întinează. Păcat este o travă care o trăvește izvorul vieții, inima. Păcatul este călcarea voiei lui Dumnezeu. Păcatul este viermele care mănâncă tot conținutul bun și face ca viața omului să fie găunoasă. Păcatul este boala sufletului. Oriunde se ivește, trebuie stârpit îndată. Păcatul este singurul care produce tulburare și dezordine în societate. Păcatul este cea mai grea povară din univers și cel care a scăpat de ea simte o mare ușurare. Păcatul este germenele putrefacției în organismul duhovnicesc. Păcatul este boala cea mai groaznică a sufletului, boală care se întinde mai repede decât lepra. Păcatul este hrana diavolului pe care o ombie zilnic omului. Păcatul este singura și adevărata pierdere, singura și adevărata greutate, singura și adevărata împotrivire pe calea mântuirii. Păcatul este o datorie făcută față de sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, datorie care trebuie plătită. Păcatul este o închisoare întunecoasă de unde numai sângele Domnului Isus poate aduce izbăvirea celor închiși. Păcatul este uleiul de care apa vieții duhovnicești nu se poate prinde. Păcatul este o nebunie, o îmbolnăvire a minții. Păcatul este singura nenorocire în viața credinciosului. Păcatul este un mădular al firii vechi. Păcatul este un foc și oricine trăiește în păcat nu poate purta sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Este arsă, nu poartă în ea viața. Ochiul păcatului este totdeauna neadormit. Păcat este nu numai când faci răul, ci și când nu faci binele pe care îl poți face. Orice păcat este o lovitură dată credinței. Pentru a sfârși cu păcatul nu este alt mijloc decât de a sfârși cu euul și aceasta e cu putință numai prin cruce. Păcatul lasă totdeauna în urma lui tulburare și gustul amar al morții. Păcatul a produs toată nenorocirea și dezechilibrul din inima omului și de pe toată fața pământului. El a rupt legătura dintre făptură și făcător, a închis drumul spre pomul vieții din mijlocul raiului lui Dumnezeu. Păcatul de orice natură ar fi împrăștii. Împrăștie sufletul în el însuși și împrăștie sufletele prin munții și văile lumii diavolului, de nu se mai pot apropia unele de altele. Păcatul întotdeauna adoarme pe om, îl amorțește, îi paralizează simțurile și îi răpește puterea rațiunii. Răutatea și păcatul sunt vântul vrăjmașului care stinge candela credinței, lăsând sufletul în întuneric. Ori de câte ori săvârșim un rău, îl săvârșim pe terenul vrăjmașului. Acolo ne găsim atunci. Orice răutate este săvârșită numai la întuneric. Cel mai mare păcat în viața credinciosului este atunci când se oprește din înaintarea lui pe calea cea nouă și via Harului. Păcatul îmbolnăvește viața. El este cel mai puternic microb. În văile păcatului Dumnezeu nu ne poate mângâia pentru că mângâierile lui nu se prinde noi. Tot ce nu se duce spre casa lui Dumnezeu, adică spre sfințenie, dragoste și adevăr, este rătăcire, este păcat. Păcatul îi răpește omului dreapta judecată, îl face nesimțitor și îl duce pe căi rătăcite. Păcatul este torpila diavolului îndreptată spre noi. Dumnezeu este un foc mistuitor, iar păcatul o miriște uscată. Păcatul naște păcat. Numai moartea poate pune capăt poftelor firii noastre păcătoase. Păcatul este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, un atentat contra vieții. Păcatul strică mintea și inima omului, adică rațiunea și sentimentele. Păcatul a exilat pe om în împărăția întunericului. Numai atunci ne dăm seama de urățenia dezgustătoare a păcatului când privim la Domnul Isus, la sfințenia și frumusețea lui. Numai adevărul, sfințenia și dragostea dau odihnă sufletului. A intra în odihna lui Dumnezeu înseamnă a ieși de sub stăpânirea păcatului. Păcatul nu poate rămâne ascuns chiar dacă un timp este acoperit. Cu cât este păstrat mai mult acoperit, cu atât distrugerea pe care o face în jurul lui e mai mare și mai periculoasă. Unde e păcat, acolo nu-i Dumnezeu. Păcatul și starea de păcat dezgolește pe om. Prima lucrare a păcatului este dezbrăcarea de haina curăției. Necredința? Este mama tuturor păcatelor. Cine umblă după plăcere, plăcerea îl ucide. Nimeni nu convoie pe om atât de mult ca păcatul. Toate greudățile de pe pământ strânse la un loc nu sunt așa de grele ca păcatul. Oamenii sunt risipiți pentru că nu sunt curați. Viclenia și răutatea macină dragostea și părtășia. Răul și păcatul întotdeauna împrăștie. Orice păcat cât ar fi de mic, orbește și strică mintea. Numai păcatul se ascunde, neprihănirea este străvezie. Unde domnește păcatul, înțelepciunea și judecata sunt bolnave. Păcatul paralizează simțul auzului și văzului duhovnicesc. Culcujul păcatului este firea veche. Dacă firea veche este răstignită, păcatul nu mai are unde locui. Nu putem scăpa de păcat decât cu prețul vieții omului cel vechi. Fie mic, fie mare, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Nimic nu obosește pe Dumnezeu afară de păcatele oamenilor. Păcatul a făcut din cain un fugar. Cine nu biruiește păcatul, păcatul îl va birui pe el. Nimeni nu împiedică mai mult rugăciunile noastre către Dumnezeu ca adăpostirea la sâna nelegiuirii. Păcatul închide drumul rugăciunii. Păcatul ne va omorâ dacă nu-l omorâm noi pe el. Păcatul nu rămâne niciodată singur. În scurt timp se înmulțește, căci puterea lui stă numai în înmulțire Păcatul dezgolește pe om, silindul să se ascundă Păcatul pătrunde numai atunci în viața noastră când am depărtat vasul inimii de la focul Duhului Sfânt Păcatul pietrifică simțurile și conștiința Cea mai grozavă temniță este temnița păcatului. Pofta și păcatul trăște pe om prin toate murdările, prin toate pietrele și gropile întunericului, de-l face numai răni până la moarte. Păcatul îi face pe toți oamenii egali și mântuirea de asemenea. Unde a intrat păcatul a toată bogăția lui Dumnezeu, prefăcând sufletul într-o pustie uscată, fără verdeață și fără apă. Cei ce glumesc cu păcatul ajung morți în păcat. Păcatul taie nervii sufletului, făcându-l nesimțitor față de adevăr și de tot ce dumnezăiesc. dumnezeiesc. Nimic nu întunecă mai mult ochii inimii ca fumul păcatului care arde în lume. Unde este dezbinare, este păcat. Păcatul dezbină atât în sufletul omului cât și în afară. Păcatul nimicește mintea omului și îl coboară în rândul animalelor. Cine strânge în traista păcatului, se alege numai cu durere și suspin. Păcatul răpește mintea omului și îl târăște în cel mai adânc întuneric și în cea mai cumplită mizerie. Păcatul de orice natură ar fi el, gârbovește sufletul și un suflet gârbovit, sirește trupul să umble numai după lucrurile de jos. Cea mai mare depărtare între om și Dumnezeu și între om și om o produce păcatul. Sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu poate încolți într-o inimă în care arde focul păcatului, cum ar putea o sămânță să încolțească în foc? Nimic nu-i mai dezgustător și pricină de întristare mai mare pentru Dumnezeu ca păcatul nostru. Acolo unde este păcat mai mult și mai îngrozitor, acolo se odihnesc mai bine diavolii. Goliciunea duhovnicească este plinătatea diavolului. cine gol de Hristos este plin de diavolul. Păcatul defectează și dezacordează aparatul spiritual al omului. Cel stăpânit de păcat nu mai poate judeca drept. Păcatul împovărează trupește pe om. Cea mai grea povară din univers este povara păcatului. Orice plăcere firească este urmată de un dezastru sufletesc. Este urmată de un păcat groaznic. Dansul este un cult al trupului, o închinare adusă păcatului desfrânării. Dansul este altarul unde omul își aduce trupul ca șerpă pentru diavolul. Aici, pe acest altar, în toată goliciunea este expus trupul ca să fie mistuit de focul păcatului. Orice păcat, fie că e mistuit în ascuns sau pe afară, îți răpește liniștea. Numai cine e necruțător cu păcatul iubește cu adevărat viața și mântuirea pe Dumnezeu și lucrarea lui. Păcatul te face mut pentru Dumnezeu și pentru Evanghelia Sa. Păcatul naște necredință, iar necredința crește păcatul. Păcatul repetat și nemărturisit transformă inima de carne în inimă de piatră, nu mai simte. De orice natură ar fi păcatul, el adorme cu jetul omului, mâncându-i încet-încet viața, căci atât te poți bucura de viață cât ești treaz. Unde domnește păcatul nu mai poate domni Hristos. Hristos înlătură păcatul sau păcatul îl înlătură pe Hristos. Conviețuire pașnică nu există. Niciun păcătos nu e mai rău și mai scârbos ca cel care spune despre sine că nu e păcătos. Acesta are cele mai puține posibilități de îndreptare. Printre oameni, păcatul se întinde ca răia și infectează aerul vieții ca un gaz toxic și păcatul mic și cel mare poartă moartea. Deprinderile rele năpădesc viața omului îndată ce el nu mai stăruiește în deprinderile bune, așa cum într-un ogor pe care nu-l mai muncești năpădesc buruienile. Adevărul nu poate fi binevoitor față de minciună, e dușmanul ei de moarte. Păcatul și pofta sunt un fel de foarfeca a diavolului care taie legătura sufletului cu Dumnezeu. Păcatul scoate viața omului din făgașul ei natural. Păcatul îmbolnăvește pe om și îi taie puterea de apărare împingându-l în brațele tuturor vrăjmașilor săi. Păcatul îmbată pe om și ia mințile ca să nu mai poată gândi drept nici despre sine, nici despre alții. Păcatul scoate pe om din fire, din starea lui naturală de ființă care judecă și îl tărăște în stări josnice și întunecate de unde nu mai vede și nu mai aude primejdia. Nimeni nu este mai mincinos în lume ca păcatul, care este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Păcatul strâmbă și sucește sufletul, sucește mintea și viața. Păcatul face pe om neînțelept, ținându-l în întuneric. Păcatul de orice natură ar fi el, fizic sau spiritual, găurește vasul inimii noastre și nu mai poate păstra în el apa vieții. Păcatul strică tot ce-i bun și frumos în om, coborându-l în adâncul satanei, luând chipul întunericului. Păcatul îmbătrânește pe om, îmbătrânește o instituție, îmbătrânește societatea și tot ce îmbătrânește trebuie să moară. Orice compromis cu păcatul și cu rătăcirea atrage după sine primejdia și despărțirea de Dumnezeu. Păcatul trebuie înlocuit neapărat prin virtute, altfel crește în locul lui al păcat. Cel mai grozav păcat este împotrivirea cu voia față de adevăr. Duhul Sfânt nu poate rodi într-o viață în care omida păcatului trăiește în voie ci care roade toată vlaga duhovnicească din noi. Nimic nu rănește viața noastră duhovnicească, nimic nu gheață așa de puternic ca Duhul lumii pătruns în noi, ca mediul fără de legilor în care ne mișcăm. Unde este păcatul, acolo și dezbinarea. Toate păcatele și-au originea în firea veche stăpănită de diavolul. Nu e destul a fugi de păcat, ci trebuie să îmbrățișezi virtutea, să alergi după ea, să o cauți spre tutindeni. E mai bine să-ți picioarele fugind de păcat decât să te culci pe patul lui care ți se pare moale și atrăgător. A săvârși păcate înseamnă a cădea în prăpastie. A săvârși virtuți înseamnă a te înălța din prăpastie. Și după cât e de lezne căderea față de înălțare, tot așa este săvârșirea păcatelor față de virtuți. Păcatele în lume sunt ca pietrele, virtuțile sunt ca diamantele. Inima întinată denaturează toate lucrurile. Păcatul stinge orice luminiță în inimă, lăsându-o într-un întuneric de neînchipuit. Cel care se alipește de păcat se dezlipește de fericire. Ura este moneda cu care firea veche plătește tuturor celor ce se ating de ea. Tot ce clădit pe păcat este aducător de nenorocire și moarte. Nimeni nu-i mai sărac decât diavolul. El promite multe și nu dă nimic pentru că nu are de unde să dea. Păcatul sub toate formele lui este un hoț nesătul și crud. El fură și strică toate comorile lui Dumnezeu din om. Păcatul orbește ochii sufletului. Cel izbăvit de păcat are vederea duhovnicească limpede, are pace și bucurie statornică. Cine stă de vorbă cu diavolul și cu ispita va fi biruit. Mai bine să te ferești din drumul păcatului decât să te iei la luptă cu el. Oriunde este păcat, este alături de el și crucea. Cine este rob trupului, nu mai poate fi și robul lui Hristos. Toată slăbiciunea din noi vine din pricina păcatului, el mănâncă puterea vieții. Poți părăsi multe păcate, dar dacă mai păstrezi un singur păcat, acela aduce moartea. Păcatul murdărește viața sufletească și mănâncă puterea duhovnicească. Cei ce se tem de Dumnezeu, se tem și de păcat. Unde a intrat păcatul, acolo s-a năruit ordinea și rânduiala lui Dumnezeu. Păcatul închide toate porțile prin care Harul lui Dumnezeu coboară în viața noastră. Cele mai multe păcate se nasc din trândăvie. Pofta întunecă și cea mai luminată minte. Inima în care domnește păcatul și eu-l este încuiată față de pricepere. Primul păcat a intrat în lume pe ușa curiozității. Unde stăpânește păcatul, acolo stăpânește moartea. Păcatul totdeauna miroase greu. De păcat nu ne putem păzi decât rămânând în Dumnezeu prin Domnul Hristos. E mai ușor o colică alea păcatului decât după ce ai intrat pe ea să te întorci înapoi. Pofta n-are cărare, dă de dreptul. Păcatul are dins de șarpe, unde mușcă a nevoie să vindecă. Să nu îmblânzim păcatul și să nu ne încredem în el când e liniștit sau când doarme, ci să-l omorâm. Cu cât cineva este mai pământesc, cu atât este mai stăpânit de păcat. Neascultarea este poarta tuturor păcatelor, prin ea a intrat toată nenorocirea în care s-a zbătu și se zbate omenirea. Unde este putreziciunea păcatului, acolo nu-i Duhul Sfânt, nu-i adevăr. Păcat înseamnă risipirea valorilor lui Dumnezeu, date nouă sau altora. Păcatul îi răpește omului starea de om și îl coboară în rândul animalelor. Păcatul desfințează personalitatea omului. Păcatul răpește mintea omului încât nu mai poate gândi la urmări. Păcatul rupe puntea pe care sufletul trebuie să treacă în împărăția vieții veșnice. Păcatul răpește rușinea și bunul simț al omului, dându-i curajul nebunesc să alerge pe căile răului fără nicio reținere. Omul a fost creat pentru a se bucura de părtășia cu Dumnezeu. Numai păcatul l-a lipsit de fericirea aceasta. Păcatul te scoate afară din Dumnezeu, din rai și din sfințenie, din viață. Ce departe sunt oamenii unite alții când păcatul stă între ei? Păcatul împrăștie ființa omenească, o desparte de ea însăși de semen și de Dumnezeu. Prin pocăință omul se reîntregește, adică vine iarăși în Dumnezeu și în Dumnezeu se regăsește și cu semenul său. Păcatul a făcut spărtură în albia râului vieții și l-a bădut din drumul său drept și adevărat. Nu există păcat particular. Păcatul este cernea la turnată în râul public. Toți oamenii beau din el. Ura este focul diavolului aprins pe pământul păcatului. Oricine se poartă aspru cu păcatul se poartă blând cu neprihănirea. Cine nimicește păcatul dă viața neprihănirii. În om, păcat este orice faptă sau vorbă sau atitudine, producătoare de pagubă în rânduiala lui Dumnezeu și în viața lui. Starea de păcat te face mic, chiar dacă șezi pe un scaun înalt în lume. Omul este ceea ce este în el însuși, nu ceea ce este în afara lui. Când te joci cu focul, te îneacă fumul. Păcatul înseamnă să-l auzi pe Dumnezeu vorbind, dar să nu-l asculți, să nu ți seamă de ceea ce ți-a spus. Necredința, refuzul de a crede, este negreșit păcatul care cuprinde toate păcatele, păcatul care nu mai are iertare. Cine se joacă cu câinii va avea parte de purici. Dacă nu ne vom scălda niciodată în păcat, nici nu ne vom înneca în el. Păcatul produce un scurt circuit în lăuntru nostru. În întuneric nu putem lăuda pe Dumnezeu până ce nu se reface firul care ne dă lumină prin pocăință. Nu putem avea amintiri frumoase din locurile unde n-am lăsat urme frumoase. Ispita vine când nu te aștepți. În măsură ce cresc păcatele cuiva, îi se întunecă și ochii și mintea, așa încât nu mai poate cunoaște adevărul. Când divorțezi, te desparți de Dumnezeu, de adevărul Lui, sfințenia Lui, orânduirile Lui, te unești cu euul tău, felul tău luciferic sau felul oamenilor. Tot ce se naște din această căsătorie este păcatul în diferitele Lui forme. Păcatul este o insultă la adresa Lui Dumnezeu. El îl insultă pe Dumnezeu, desconsiderând poruncile lui, punându și propriul eu în locul pe care ar trebui să-l ocupe Dumnezeu. Obiceiul rău este ca păcatului. Deșertul are o margine, deșertăciunea nu. Păcatul de care nu te-ai nu dispare chiar dacă e acoperi cu țărâna timpului îndelungat. În ziua judecății, el se va ridica din mormântul uitării și își va primi o sânda. Faptele rușinoase, oricât le-am îmbrăcat, tot despuiate rămân. Omul robit de păcat caută binele său în plăcere, în loc de a căuta plăcerea în bine. Noroiul ne supără abia atunci când ne mordărește pantofii. Așa e păcatul. Ne supără numai când adinge reputația noastră, pentru că e cunoscut de oameni. Păcatul înseamnă mai întâi o neascultare de Dumnezeu, apoi o înstrăinare de Dumnezeu, apoi o vrăjmășie față de Dumnezeu, apoi o nepăsare revoltătoare față de Dumnezeu și în cele din urmă o tăgăduire a lui Dumnezeu.